Udazkeneko horbela, atari hutsak jazteko apain garririk ederrena. Arria zapaltzen dugu, urratxe no jartsunak absentzia urruntzen lagunduko baligu bezala. Baina soinuak, nostalgia besterik ez ekartzen, galdutako ipar oroitzapena. Izan ere, udazken guztiek daukate erbeste usaina. Horregatik, esai ezua haizeak aizeak lurregatu baino lehen, ziri molan. Patxi, ezkiaga. Patxi, musu handi handi potolo-potolo bat, zuretzat. Zerra da irian zenari Dolirriga De horaini tarak Otoitzen dait Iztan bat utzinezak Geneazkena Dibuen eriterak Ori berada Ekeitz lanera bidean eguna Egoetan burratu zait Goizeko iluna edo gaueko iluna izan daiteke ilunago. Jakin ya. <laughs> ilunago eta beltzago. Rengaineko. Ez da egit bainerra erantzuteko moduko galdera dene. Neri asko kostazitzean galdera formulatzea zukainerrez erantzuteko. Bote porontuan azkar erantzun merda. Dena, baleko. Ua, Kaixo dangetorri. Itzaren Itzarenaut Josekaitz eta itatik oikoetzea teklatxon mailan Mari. Ai la vi uniki la Gaurko besarkada estua zuretzat Lazkao txiki. Iluzion ebatera Plurren gaineko Urepaz Ekaitz Iraiaren seien okerrezpanago Iraiaren seia zen e, igandea Ez hurren goan, amairuan Hori da, amairuan Iraiaren amairuan banatu ziren Lazkau txiki ogoita laugarren bertso paperleiaketako Sariak Ordiziako barrena jaure gian izan zen jende morroeska bat da, kaitz Bai, ba, sarituak, epa imaikoen ordezkaria, antolatzaileak, eta hainbat herritar. Saritutako lau, gaur, gurekin izango dira hiru hemenxe bertati bertara eta maiagirre telefonoz berstaldean. Ja, Zer... Gaur, estu-estu besarkatuko duguna, lazkau txiki, egun honen tzule. Irenka nieko gure pasaz ja. Kaixo goxe? Kaixo goxe Astea ondo? Astea bikain Eta <laughs> bibiok zakturlaranen Ondartzako Ulazken heldu diogu bete-betean Urri estrenatu berria Ostoak dantzan txan, intxaurak kankalankaka Irudi berriak, marrazki berriak, naturako paritzen dizkigunak. Horri atera diesaiok egu argazkia, baina ez dakit horri atera diozun argazkia. Bueno, irudia ez, irudia ez dixo horri lotuta, baino hitze bai, hitze neurri agundi baten horri e, lotuta da. Eta irudia ateratzea, baina gaurko honetan e, urruti xamar jodegu, Galizia aldera, hainkustu ere, Santiagora ez. Bada, neskatila bat, Andrea izena duena, ama urte ditu, eta jaio burugaitz daiz degeneratibo batekin jaio zen, eta ama bihurtetan e, zea zientzia lagun duela borrokan aritu ondoren, e, iritxin da momentu bat zandiona ba naikoa da, ez? E, nahikoa da, egoera honetan Zufritzen ari naiz, aurrera ez dago, eta bere gurasoak, bere gurasoak, zeinik maiteatuko bere gurasoak, baino gehiago, e, aldarrik atzen ari dira, ez? usteko pakean e, lasai e, joaten e, bere alaba eta begiak e, izten, ez? Probestu egoera hau aldi berean... E, eh aldarrikapen bat luzatzeko eta da bueno ba hemen ere badala garaia beintzat eztabaida e, ez horretan sartzeko eutanasiaren aldeko eztabaida horretan sartzeko eta herbereetan eta belgikan bezala, ba, ba bueno legestatzeko ere bai, ez? eta aldarrie zein ba eriotza duin bat e, aldeko eh apostua egitea, ez? Otro Klik. Andreari, gurasoei eta zientziari argazkia. Miren biotsa. Dar... Gizarterei sartuko dugu ez argazki horretan. Badu eta za esana ba bai gudarik gabe, ez? Gizartea beti hor egon berdu bultzaka horretan e, aurrera egiteko alegin eta nai horretan, ez? Bagu ere saltoka argazkira. Mikel Askotan ez garelako ohartzen konturatzen ez da ainutxala den gizarte hitzorren parte protagonista gu geu garela. Eta itzari dago kionez, ba, bueno, urazkena ufala bizian dator. Eta horrekokatu nahi izan duditu, bi itzez, eta bi itzoiekin e, pixka bat e, jolastu ere bai. Urri, urri, urri ila, amargarren hilabetearen izena izateaz gain, urri kantitateari dagokionez e, gutxi ere bada. Eta bestetik e, ugari, ugari, ba, beste muturren dagoena, asko. Orduan biak hartuz e, urria ugari dator. Lotuko nuke jolas horretan eta hau ez dagite kaiz hau e, izan daiteke aforismoa urria ugari dator. Bueno, aforismo bidean da. erdi aforismo desango nuke. Erdi aforismoa, bueno, bueno, erdi osatzera iritsi baldin bagean ia ja, urrengo baten osoa osatzeko e gai jartzen geran, ez? Eta alaxe dator eh behasaien eh urria, urria ta azarozati bat ere bai, ez? E, udazken e, kol, udazken kulturala eh behasaien eta bertan eh gaur bertan ere, ez? Bueno, atzo erraldoiak eta burua hondieekin estreinekoa emanzita ion txizuldariek eta lagunduz, gaur ere hitzaldi bat ere badugu Alex txikonekin. E, igartza jauregian arratsaldeko 7etan argazki erakusketak e, izango dira edoskitze astea e, erakusketakin e, jarraitzen dugu e, gure 3. gurpil festa ere an e, urriak e, bueno biak e, gaur bertan bai gaur bertan larun bata e Gorpil festa, gero Mendizaleekin e, brinkola ormaiztegi irtera, eh hitzaldi gehiago, osasuna eta kiro praktika, e, eralakiteko eskubidea kultura eta berrikuntza datorrene aste asteazkena, e, urria zazpi, arratsaldeko zazpietan etan Usurbean Pxiri butxozoeko aixia taldearekin hogeita hamar garren urte urrena, hau espatzen ba, urriake amabian. E, aire zabaleko pintura pinturaleaketa hau e, izango dugu, ja urte asko badira bai hogeta e, daugarrena, Dantza, txontxon -txon bertso jaialdi bat ere urriak hogeita bian, dantza jaialdia, mandu biak izkita salbatore behazain beste mendirtera bat, txano gorritxo aurran tzerkia. Bueno, ikusten tezuen bezala, ba, urria eta udazkena e, ekimenez e, eta proieztuz e, beteta dago, eta bueno, hau ere, zein ba, aletariko bat, zerria bizirik dagoela kultura ere. Urria ugari dator beraz. Behasaingo irakurre taldeari ere emango digo hasira urriaren 16an arratsaldeko 5 tardietan igartza horregian. Xolasge izango dugun lehenengo liburua Juan Maririgoienen ipuin batean bezala. Parte hartu nahi duzu? Dagoeneko liburua eskuragai duzu Behasaingo liburutegian. Hurbildu lasai eskatu zure liburua. Se arcatunos y tasoroi tai ganau Rudas ken colores tan la den lurina se arcatus y tasoroi tai ganau Suait bi Edispean orpondoan orbelaren hiltza eta baja arduerez betea parte hartu ere zeta gorris denan lokal eman kolorea zure udazkenari karturi. escuro dostao jumente sañe de hay shoia merio sea su vais gustiarel diskorta su mes ama no era orzolenquinta sunar eri canta Ameche, satozi adan ni gana Ameche, satozi adan ni gana Colore... Ameche izan da irecte idastea Ameche, Ametxe izan daiteke idatzitakoak kantatzea. Kantatutakoak bestekin parte katzea. Ametxe izan daiteke barru-barruan sortutakoak, buru otzetan sortutakoak besten iristea. Gaitz buruan argazki bat det, etxean ondo kuadro txiki baten sartua dezuna. Sorbat latik eduta eta laskao laska txiki, kamixetan barrikada. Bertxoak jartzeko moduan, laskao txikik niri. <laughs> laskao txikiren kamixetan zurean maizik. Bila. Eta belarrian belarritakoa. Urte izante pasagira ordutik. Bai, ogeita lau, oker ezpanago. Ogeita da urtengoa. Lehenengo hartan izan zinean zu saria jasotzen? Bai eta hori bat izan zan saria e, lazkautxikiren beraren eskuitati jasotzea. Amets bat izan zen? Amets bat izan zen eta amets gauzatua. Eh? Amets bat izan daiteke buru bihotzetan sortutakoak kanporatu eta entzuten ari direnen gana iristea? Zalantzarek gabe. Ekan kaixotan geturritak, kaixotan geturritak, era? <laughs> Kaixo. <laughs> Estreineko azuretzako, idoi eta maili lehen dikemen izan direlako. Bai, denengaldia. <laughs> eskerrik asko naino bide Ba, eskerrik asko zei gomitatzagatik. Eta zorionak, sariaren gatik? Ez horregatik. <tusurria> <tusurria> itxan... Bona, kainek ez omen du kanturik aukeratu behar behar, nahiko omen daizketarako edo kantatzekoak kaso? Kantatzen jarriko bazintxut? Kanturen bat, gustoko kanturen bat? Denetik egiten omen duek ainek. Ba, horrein ez zait, bat okurritzen. Ez inatek ausartuko? Ez. Ekaitz lotxagabe izan behar da bertxotan haritzeko? Piskat, baina bai, esango nuke bertsolari asko nahiko lotxatia garela. Bertxotan ari garenean lotxagabetzen garela. Mai ari estaran, idoiak ranizo, kaixo eta ongit horritak era. Kaixo. kaixo. <laughs> Zorionak bi kerik asko. Ekaitzkoa zen deskribatzera pixkat maila inguruan ikusten deneguna, eh, Lazkao txiki bertxo paperleiaketak hiru maila ditu, gaztetxena, gaztena talduena eta hemen bete betean maila inguratu dugu gazten mailan irabazle izan diren hiru neskamutik hauekin. Bai, hori da. Eh, leiaketa hiru kategoritan edo hiru mailatan dago antolatua. Da. E, gaztetxoena 14 urte artekoa izango litzateke eta maila horretan bilan Baino ez dira aurkeztu aurtengo honetan eta epaimailak eh saririk ez ematea ebatzi du ba lanek beharradinako mailarik edo ezutelakoan. E, gaztetxoenean 8 e, lan aurkezu ziren okerrezpanago 14 urtetik 18 urte artekoetan eta hiru sarituak hementsa ditugu. Eurrenez urren idoia, maili eta ekain. Eta helduenean 18 urtetik gorakoetan lan asko, aurkeztu ziren, ogoi bost, oker ezpanago, eta irabazlea oi hartzungo karmele mitxelena izan zen, bigaren amaiagirre, bilabonarra, eta irugarren errenteriko aitorralbiztur. Jotzia Izar bat Lertu zitzaidan Ekain badakit asko kegingo dutera txistea honekin Baina esan beharrek ez dago ekaina alegre Mutiko halaia dela ez da? Bustut ba, <laughs> Ekain bakit gauza mordoa egiten juzula asko eskola azkampo Bertxotarako hastiare hartzen duzu Kontegozu pixkan nondik datorkizun Bertxotarako zaletasuna? Ba gure eskola Boskarren mailan Eee egiten da bertso programa bat eta idakasla detortzen ze erakustera edo eta kurs horretan fiskat landuen bertsolaritza eta eh nirekate 5.7 mailako eskualdeko bertsoapersaria irabazi nuen eta erabaki nuen bertso eskolan jarraitzea eta gaur egun arte E, ekainari da egiten DBH-ko bigarren, irugarren maia, altxasuko istitutoan. Altxasutik abiatu, etzegarateio eta segurara etorri da idoiarekin batera. E, zer da gehien-gehien bertxotadik ustatzen zaizuna? Lehenengo sari hura irabazzen noen, bertxoa ozkotasun programa ezagutu ondoren, e, eta, bueno, bosgarre maia angel ditu da. Ja, urte izan tegin dituz ere, bertso munduan. E, zer kera kartzen gehien? Zergatik joaten da gaur egun ere bertsotara? Ba, taldea oso ona da eta guztain zait lagun artean ingurazuta egotea. Ta hizkuntza e, lantzeko modu ere guztain zait, horrela e, irudimena asko lantzen delako eta mikrofono baten aurrean e, lantzen den seriotasuna edo konzentrazioa. Uh -huh. Idatzi primeran, tauker ezpanago bat batean ere aritzen zara? Saiatzen naiz batzuetan zeitosongi ateratzen baina chapelketan zorte aduki nue. Zorte duena, aurten gudan, ekain ikasle gisa edo lagun gisa edo taldeki gisa ezagutzekoa. Ekain nola deskribatuko du definituko zenuke ekain bertsolaria? Bueno, nik ekain berak ni ezagutu baino dena go ezagutu nuen e, bertsoa.comen bitartez. E, hor ezin tilikatu zituztelako Nafarroako eskolarteko hainbat bertso Eta oso dogugarria hiruitu zitzaidan, ba, mutiko txiki bat ze ausardeta ze ondo aritu zen e, gaiari erantzuten. Eta batez ere gustatu zitzaidan izan zen gaiari elzeko bidea. Eharritu ta utzen induen ez dakit, e, ba espero ez zuen bide, bide bati heldu zion eta oso modu gustagarrian ondu zuen bertsoa eta pentsatu nemen hau izan zen honek egingodik bertsotan. Eta bestetik e, komunean badugu beste lagun bat e, altsatsuko instituaniaz irakasle izan zena gaztelania irakasle joana lobo, eta berak ere esan zidan ba, ekaineen ba, eskolako idatziak ere bere ziak zirela, bere ukitu pertsona ematen zila eta bestelako bideak jorratzen saiatzen zela eta hori nik behintzate asko balatzen dut.. Sabelian. Amets Eginson gorputza Maiki això, sorionak, txuride. <laughs> Maiki e eh, idatzi dazten du Hits lauz, eh, olerkintza ez zakit lantzen dezun Maiki. Asko ez. Asko ez eta bertsok ere bai mail ezagutzen dugu orain arte batez ere beeiningo idazleaketatik hemen ere inguratu izan zaino ize segura irratira eta idazleaketan bertan e, bertsoaala ere badu idazleetak berak eta bertan ere saritu azkeneko urteetan, bai txiki txikitatik hizkuntzrekin jolasean. Bai txikidatik gustadu izan zait hiru e, izen zait... E, Barruko sentimenduk azaltzeko modua dala eta mozo gustora itzen ded idaztea. Baina hori pentsatuko bakarre batek, hori idatzi zere egiten da tamaile eusartzen da pertxoetan egiten, beste egitura berezi batean. Idatzi egin zezakenean libre libre aske aske. Zer du pertxoak ba. berezi? Ba, komplikazio askotan divertigarrikoa eta Txikita tijun izan aiz eta ez dakit. Echiotik datorki itzareta suno. Hori da, ez e, burua estutzeak, erronka horrek, e, jolaserako eta divertitzeko gozamenerako haitzakiamaten du. E, ekaitz, mairen argazki ederretako bada, ez da errexa, sari bat jasotzera joaten garenean, e, jendartera atera, saria hartzera joan, eta asko, ba, bueno, normala damezela, erdilo txatuta, lehen euren alukitara itzultzen dira. maili urtero-urtero ezagutu dugu jendartera atera, Eh, patxadan, bueno, patxadan, patxadan eh, begibiztamintat, barrutik bakoitzak eramatu bere prozesu hallo, jendartean aurrean jarri bertsoak antatu eta lasai eixeri. Lasai baina gero berriz altxatzeko, maik, <laughs> <laughs> <laughs> urte bakarrean bisari idabazten intu lako eta berean. Baina eskertzen da, e, atera, e, baloratzen da, eta, bueno, ba, sortako sarituko, sortasarituko bertso bat kantatu, edo propio sari banaketarako prestatudako bertso bat kantatu, Ola ere egiten da bertso Asko, asko eskertzen da, hain e, gazte etxoa izan da, egiten, ez ezik, egoten jakite ez da, ba, anjarri, bertso bat kantatu, eskerron adidazi eta mainiren gandik asko ustazen zaidan beste gauzaba da, duen konbentzimentua, ba, bertso guztiak kantatzekoa. Berak alegin bat egin du, bertso sorta idaztekoa, 8910 bertsoko sorta idazti du eta eta egunean, ba, guztiak kantatzen ditu. Eta uste dute hala kantatu berdiela. Bertso sortak hasi eta bukatu egiten direlako tartean garapen badutelarik eta sortari, ba, 3-4 bertsok baldin badizkiozu askotan ez da, ez da jakiten ondin norakoa eta aria ere galdu egiten da. Mailei zergatik gara itxasoa. <risa> <risa> <risa> Galdera zaila hori, ezta? <risa> <risa> Akaso, erantzuna eneeltek ematen bere hotxean? <risa> <risa> <risa> Kantu bat eskatu digut hausia eukeratu duk entzazpiren itxasoa gara. asko ez eh, jenetik, eta pasa horrazkeneko seerezinenetik azkeneoz eta lehenen yeah. Orduko hartan halako itsuitsuko hitzordu bat izan zen, e, elkar ezaguturraz genuen egiten kaitztzen aditzera ere iritsi zen, e, bad altsaasun eskatu bate idaztea gustatzen zaona eta berak idattzitako irrateean e, gusttura irakuriko lukena eta ara hemengo du horrio? Sari eskutan? Ba! <laughs> Orduko hartan ginen idazteaz bete betean, ez dakit, bertso konturik aipatu gurenean aipatu bai bainoak kasoa, aixale gotik ez dakaitz. Ba, hini guzte, bertso Eta hizkuntzaren mundua, izugarri guztatzen zaigela, bere esparru guztietan, ez da? Irakurtzea, e, idaztea, ipuñak, eta bertsoetan ere guztora aritzen dela. E, idoia, mailek aipatzen zuen bidetik, erronka ederra da, bertsoarena, E, egiturak eta konplexu horretan zuk buruan darabilkizun hori sartu beharra zazkenean, behartuta zaude hor sartzera, e, naiz eta doinu neurriak zuk aukeratu ditzakezun, horbalago e, aukerak eta muga bat beti. Bai, bai, ala da. Eta, e, jolaz polita, errimabila eritzea e, itzak ongi txertatu nahizatea, zuk esan nahi duzun hori konplexu Bueno, eh, aldezun neurri horretan sartzea. Jola Jolas bai Egunero bertso bat egiteko erronka edo gehiago denbolari baldin badago. Bat gutxienez. <laughs> bat gutxienez. eta Navaridu idoiak Jola Jolas horrekin hasitzenetik gaurdaino Navaridu eh, gaur eh entrenamendu bat, bueno, futbolan bezala xesta, mailak dira zurdu asko egiten Fugolan futbolan entrenatzen. Eh entrenamendua Navarida. Bai, asko. Bestela ekaitze galdetu. <laughs> Neretzate e Idoiaren kasua harrigarria da, ez? Ni Idoia ezagutu nuenetik egunero elkarri egunean bertso bat bidaltzen diogu. Ta nolabait, e, neretzat ere erronka bada, ezta? Nik e, sakelekoari naino nolabaiteko probetsu bat atera, ezta? Zerbait probetsugarria bai nere buruarentzat eta bai sakerakoaz bestaldean dagoenaren sateta erronka hori jarri genian elkarri egunero bertso bat idaztekoa eta Azken aldi luzean, eta ja izango dira, ia, iru lauia bete, azken aldi luzean oso oso bertxo honak bidaltzen dizkit egunero, gauero izaten da normalean, baina egunero. Eta anionak bidaltzen ez danean gainera esan egiten diot. Bihar har bertxo bera, baina errima estuagoarekin, edo delakoarekin. Eta aspaldian ez diot esan. Duel, duela pare bat egun bai, baina aspaldi luzean oso oso bertxo honak bidaltzen agita. Eta politara bere bilakera hori Egun ero, egun ero ikustea. Eguneroko erronko horrekin ala ere, hain honak ez diren bertsoak ere eraginkorrak izango dira, oda hoiek ere beharrezkoak izango dira, e, bueno, handik edo hemendik izango dute bere probetxu ere bide horretan. Zalantza gabeta askotan gainera, horietatik ikasten da gehien, ba ikusteko ez da, ba, erri maonek ez du behar adinako indarrik, ez da behar bezain estua, edo hemen ez duzu esanei duzun hori esatea lortzen, edo denadelako. Idoia, nola jakintzen nuen? Lazkautxiki bertxepa perleaketako gazten mailako lehenen goxaria zuria zela? Ba, deitu ninduen amak, amagitan, ta, ta ez dakite esan zidan deitu zutela, esan ez, ba, nola lehen da biziko saria ta asko poztu nintzen, bai iberala diatzen nioen ekaitzi berria kontatuz. Orduan, zuzen, zuzenan amak jaso zuen e, mesua, telefona hartu zuen. Idoia pozik... Eh, izan ere, hau aurkeztu zenten, ekainaren bukaeran, ustaien hasiera inguru hartan, ez da? Eta berria jakingo gozten uten, iraiaren asiran, augustu bukaeran... Ez zirik ustaien usta bukaeran aldera. Ja, bazenekiten, sariaren berri bazen uten. Udako sari polita orduan. duan. Ba, ibikaina. Ekainzun gula sariaren berri? Ba, ditu, etxan nengoen amabia kaldera, eta mobilarekin eta Deitu nintuen ez dakindor zen, ez dakindor zen, eta hartu eta xantzidan zidaten irugarren xerira bazinuela, eta ginen lehenengo goz ezan zen idoiari mezuak bidaltzea, <risa> esan ez irugarren geratzen nintzela. Taz berantzun zizun? Berara xantzidan, beraren leheneko geratzen. Harrapazak. <risa> <risa> <risa> <risa> Maigi, zunula jakintzen nuen? Ba, ni neon, Manchesterren, eh, futboleko kampus baten, eta... Aitek, bueno, e, deitu ziten eta albisteak konta ziten. Egeitz pozgarria izaten da, ez da, alako dei bat e, jasotzea eta, bueno, dei horrek suposatzen duen guztia, barneratu eta inguruko egi, ba, kontatzea edo. Ba, ipoz hori ikara da, ez da, ba, koitza, ba, aritzen da, ba, demoratarte jakin batean, ba, batzuk astebetean, beste batzuk hilabete oso bat behar dute, sorta ontzeko, Eta ba egindako lanaren, ba, emaitza izaten da, ezta? Eta gero ba, bestekin partekatzea, ba, oso berra, ba, zure laguneekin, etxekoekin, ingurukoekin. Eka zailena ze izan zen? Lehenengo bertso idaztea, azkeneko bertso idaztea, izenburua asmatzea edo izengoetia jartzea. Zer da Chinok 007? <laughs> <laughs> ba, <laughs> hortaz kore irudimena berra, ezta? <laughs> Badogu talde bat altsasun, rok talde bat, eta deitzen da txinoku deiro horduan, pues, mosketa txiki bat, eta zero-zero zazpi, pues, zazpi agusten zei eta jarren nuen. Hemen abil, ekain azkeneko bertxoko azken bukaerari bueltaka-bultaka, ekaiz, zure semeak sekula etzaitu zaitu ama, bai, naiz eta zure semeaz aztu pixkana-pixkana, zure semeak sekula ez zaitu aztuko ama. Ona. Oso na, nik galdera bat egin nioke Zergatik aukeratu zenuen gai hori Azken batean esan eh, behar da Txikien mailan e, gaia Eman egiten zela eta auker ezpanago Osasuntxo egotea garrantzitsua da Eta bolako zerbait zen gaia Baina e, iru hauen maian eta elduenetan Gaia libre izaten da Horduan zuk zaukere egin behar duzu aukeraketa bat Eta askotan ez da reza izaten ba, Gai egokia aukeratzea Eta arretu ninduen e, ekainek altzein merra edo gaitzat hartu izana. Zergatik ekain? Ba, alde batetik, badakit gaixotasungo gorra dela. Badaukat lagun bat, beramonak badaukala eta ez duongi pasatzen. Ta, bueno, ez nire, bertxala jakegitea ez Ez dut, urtik zerroi datzen, ez ez errezateratzen, ez dut. Sakontasuna bilatzen zuen normalean. Bai, eta orduan, uh -huh. bertxoturista bilatu eta pentsatzen nengoen gauean loegin bainoelen eta bo, hori aterazitzen den eta non, zergatik ez, eta hasi nintzen. Uh -huh. Zerberra uh -huh. den, eta eh, zesangulatxoekain eh, aipatu dezunez, eh, kezka sortzea egunero zurekin dauden e, lagun giro horretan sortzen diren ba eta kezkak eta elkarrekin konpartituko dituzunak edo besterikabe komentatu duen zerbait eta zure ganaia oharkabean iritsi dena eta gero horia hitzakia bihurtzea eh halako esangura duten bertsuak sortzeko gaixotasuna aztecina izenburua ere derra Bai eh <laughs> saia <laughs> <laughs> e, Zekara, kontua da, e, lagunaren amonak badu altzai merra, e, gaixotasungo gorra da, horrek kezka sortzen dit, gauean erdilotan, horrean naguela burratzen zait horren inguruan idatzi behar ditela, baina kare, ez dut bertxo bat idatzi behar, sortzi bertxo idatzi behar ditut, eta bertxoak ere ez koplak lau, laulerrokoak edo sortzikoak, eta ondo luzeak... E, Nola, ekain? Poliki, Se poliki. bat esango diegu? Zuk <laughs> esan. eta biok dakikun sekretu bat? Esan. Bara kizuz esan behar duen? Bara kizuz esan behar duen? <laughs> Igual. <laughs> ekaniek, ekaniek, ba, biegu, eh, lanaka orkesteko bi egun edo falta zirela, bidali izkidan, bertxoak eta begiratzeko pixka bat, eta bertxo batean, karo, luze aritu behararen aritu beharrez, bertxo batean poto zeukan. Eta hori, ez da lehenengo aldiak, gertatzen egon nere inguruan gertatu dena. Askotan, guk geuki datzi dudun bertsoan irakurtzen dugu irakurri uste duguna. Eta askotan, ezkara gai, ba, begibistakoa dena ikusteko. Eta oso ona izaten da, beste baten begietan, edo belarrietan jartzea zuro bertxoa. Eta horrela, bidali ba, bezain prontu, nik kantatu nituen, esan, ui, ema, hemen poto zeok, esan nire marko Eta ona izaten da, beste norbaitekin partekatzea, beste norbaiti kantatzea, Ahotx, gora askotan konturatzen garelako, ba, begiek ikusten ez duten nazez. Eta, bueno, ba... Zehintzen, potoa? Ez nahiz gogorazen. Ez nahiz gogorazen. Zehintzekin zen. zen. Uztet, bigarren garren edo irugarren bertsoan zela, baina ez naiz gogorazen jere. Eztarria bisik errezu pixkat kantatzeko? Pixkat edo, puxka bat. Bai. Puxka gaizki, baina saiatuko naiz. Pixkat gaizki zer ez ba, edo, bai? Bai, ez tarria gaizkantuko ba, ditu, bai, bai, bai. Ale batzuk, bai zoga aukeratu nahi duzunak eta hauek bueno 24. Dazkauti chiki bertso paperleiaketako gazten mailako 3. saria Ekaia Alegrek irabazi du urten eta zortzi bertzoko bertso sorta aurkeztu zuen gaixotasun az dezina izenburupean izengoa titia chinok 007 horrek ere bali izan du <laughs> bota nahi dutunean Ekaia animo esna tu eta banoa Motel, motel, zu kaldera, armairutik esneata, gaietak ditutatera, esnea berotu eta, gozaldu dut alegera, baina te azbestalde, antxeagertu da bera, laro geita marrurteko, Amar xarra gaimera, ean inorroten aizen, Tanik pentsatu dut zera, hainbeste urte ondoren, Ero tu egin da. Iritxita bere ala, eta papela, Bi bat adun zurirekin, zeharkatu dugugela, begiratu dizkiote, garuna eta xabela, gertu egon nahi genuen, zetorrena, zetorrela, indarra galtzen da. Esperantzaren kandela, Begietatik irten zait, Malkoan pulu Irakurri dudanean, Amak alzei merduela. Espainien artetik itzik, Ateratzen ez aidala, Proben emaitza azaldu, Dion nola edo ala, batzuetan destinoa, izaten denez itala. Gauzak aztuko dituzu, denbora igaro ala, amak benetan zer duen, esan eta bere ala, irri zabal bat egindit, Entzunez balit bezala, Baina biak badakigu, Ondo ulertu didala. Niri berdin zaitzugatik, Aldatzea nire plana, Egunero goiz jaikita, Murutzea azurelana, Konfiantza non jarritu. <coughs> Dugu gurea arremana, eta zuan dozaintzea. <coughs> Danire barne afana, orainak lotu ditzala, geroa eta iragana. Naiz eta zure semeaz, aztu pixkana, pixkana, zure semeak ezaitu. Sekulastuko ama Segi retira pena bai zure semeak etzaitu <ez> <tose> sekulastuko ama Prime da neka ine lasaika eta <tose> batzeko mapabat da itxaiari sinetxin genion ipu inan gure rian arriak zeine kurrunago jaurti jokoan aribire Ekaitz bikain txukun txukun garbi-garbi tramparik garbi, egin gabe bertxoak ondo usatuak Bai, eee eh... Pausoz pausokoak, e, zeharkatut, e, gero hau, gero hau, gero hau Oso ondo eramandako bertsoak dira Eta sakonak, sakonak, e, gaia azaldu digun Nola eta zergatik gautatu duen Eta sakontasuna gustatzen zailuela Eta ondo, ondo satutako bertsoa dira Ekain bikaina Eskarra ikasko Topografia eta marketing Hipotesi. oker okay. Pare da Euskal herria behitzen burralde lekuta Begirak elditzen da boizero Mauneta Kuriosa izaten da izango iten kontu horie Badoa maile eta jartzen dio txiki politx, politx Aina biterekin, aukeratu zen bere momentu nori dazterakoan, bite jarri bartizko labukaran eta ez bakarra Zer gatien mai. Ba, estakiz. Eh, Onaigabe emantzen ion teklari bialdez. Naita, naita. Azken bertsoak, ekainen azken bertxoko bukaera aipatu eta eh, maiek ere polita. Hotsi egiten balantzan jarraituko dutza zalantzan ni baloratzeko daki eta aurkitzeko esperantzan. Ni zu ona. <laughs> eta bertso sortaria <laughs> maiera emateko, ba, borobul, oso borobul alabe hartu ez da, guk geure urua baloratu eta saiatu aldamenekokere balora gaitzaten. Ea, beko, gutura... Askotan erabiltako maile esamoldea e, izen ezina ez zina, ekina, zegina e, bizitzako arlo askotan aplikatu dezakeguna Eh, kasu honetan, bueno, harren banei eldu dizuzuk eh, lagun artekoari, neskamutikoen artekoari, eh, maitasun gazetako maitasunari, idu ere hor nun baiti birli eh, izango da. Maigi, nondik nora? Ba, ez da... Lagun bat entzun zen nion behen eta gauean ean bururatu zitezun goboratu zen jena hartan. <laughs> ez, ba, bueno, humorez hartu nahi nun, eta Baola, neurri motzia niteko taola, ba normalen umoretik erresago izaten da. Eta ba nola nire abesaron garen ba maitasun kontuk. Hortzi ispiloaren isla baina umori ukituarekin saiatzen da estamaile. Eh, umore e, serio aritzen, baina umori ukitua umore zistara sartuz. Baina ni biak oso ondo uztartzen ditula. Bertxoak oso landuak dira, hizkuntza oso ondo landua ekartzen du gaia baina sai da gaia no. bera ere serioa da baina o, moldea umore, umore beti saiatzen da nolabideko puntada batzuk uzten umore puntada batzuk eta bere autua ere garbia da nikuste eta oso oso ondo aukeratu du doinua ere esan nahi duen ari ba, pare parean datorki ondoinua bizi bizi e, puntu motzekin eta Tolestu da berrak eginez. E, maigi, e, elbura bertso sortabate egitea, e, amabi bertso egindituzukasuan, gaia aukeratu behar da, e, neurria aukeratu behar da, gero doinoa, ba neurriaren araberakoa, nola egiten du prozesua, e, maigi, eta prozesu zer egiten zeizu? E, errexen eta bueno, izango da zerbait e, ba, gehiago kostatzen zegun abetibazak ba, ditu, ba. azkenean izen burua jartzea edo asiran e, zer neurretan alituko naizen erabakitza edo zer gairi heldu. edo nola, nola osatu ba, bueno, amabizortako gaitegi, ezta hortik ere ideiak e, atera behar dirako zer, zer egiten zehizu errexen? Ozeri edeltzen diozu gustora lanke eta horretan? Bueno, normalen lehenengo gai doinue aukeratzen dut Ze, bueno, e, beti astero edo jauetero, beti burun voltak haukitzen dut doiniu desu erdin bat, eta, bueno, kasu honetan, ba, doiniu hau neuken, eta nola humorezko hazan, ba, lehenengo hau isi Eta zaiena, beti gaia haukera txai jentzait. Mm -hmm. Baina egin duzu honen aldeko epostua eta hasiratik pentsatuz garbi ez dezuela ama berzitatzeko dituzu nik hor badago e, gutxieneko bertse puru bat eta horri heldu behartzaio baina gero bueno ba gustorari naiz eta badaukak bertse bat giliago egiteko e, ideia edo hasiratik bueno, luzetik joko dut edo sortuala bueno badetz esa na ta gustorari naiz bat giliago hasiratik eskema moduko bat dituen eta ba hor aukeratzen gutiorabera zen bat bertso imar bar dituten. Mhm, mm gait. Bai, esateran indohan eh garrantzitua dela e, tarteka, moldeak, neurriak eta doinuak aldatzen jakitea, ez ezta? Nikozten mailik eh behin baino gehiagotan jarrizkiola bertsoak eta esateko berriak eta izateko edo esaten duzu hori hori, betikoa izan ezta den garrantzitua da ba Beti, 88an zortzi alitu barrean matarteka 76ra ba, saltu egitea edo kasuetan egin duen bezala ba 6 puntuko motzera, ezta. Eh azkenbatean doinu neurri eta errima berriek ba, esateko hori ere berritu egiten dutelako. Naiz eta aldiro ba, gaia bera izan, maitasuna izan, baina esatekoa berria izaten da mai e, sariketara bidaldi aurretik e, lehen lehenek gaitzek aipatzen zuen eh kasuan ba dela, dela bakarrenbati erakustea ba halako eh den hoies egiten dizkuguten akatsak egon daitezkeelako edo gustoz ba bueno a iritzi desun e, nori esaten duzu easei iritzi desun etxean eh stagite e, basko ondoren batean edo goizparte baten edo famili guztia bildu Berzoko kantaria ditzen da mai, idatzetakoak kantatuz Hai. edo bakarren bakirdi sekretuan kontatzen kantatzen dizkiozu. Ez, normalen family gustei eta, bueno, lehenengo igual normalen amai. Eta amak ondo daula edo ezuten bait, gero ja beste da nei. Kritika zorrotzenan nor ke egiten du etxean? Aizpatxikiak akaso? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Baino bueno, importante ez, da, sta zuretzater garrantzitsua da ba, amar ditu zaion edo eh e, jakita eta horrek e, motivatzen delako bat indartzen delako eta bueno ba, iritzi ez berrienen bat balimadu ba beti delako baleko, ez? Eh sorta berasteko. De. Bota nahi dezunean mai. Hortzi mugaren urdina, olatuen Cipristina. Gaurko handena iruditzen zaitarrastez berdina. Ez da oso atxe gina, nire nahieta ezina. bakardadean sendatu nahi du nire barneko samina. Paretik pasazen eta beregan jarri arreta. Ikuste soiak jartzen induen irrikaz betetan. Sabeleko tximele eta, dantzan asten zentarteka, urdurita sunatxe ginura daukat barnean gordetan. Haren hile dotorea, azalaren kolorea, nahiko aziren eraldatzeko nire humorea. Etzen alako lorea, besteak baino hobea, nire printzipe urdina zela ondonekien ordea. Ondartzako abentura, datorkitorain burura, biok elkarri begira geunden ni intzat guztura. Azen olako li Sartu zitzaidan barrura, itzekinezin azalnezake momentu magiko hura. Lehen ez inezko zena, bi urtulitekeena, oartu nintzen posible posiblezela niretzat dendena. dena. Irriegin zidan aurrena, gero arte bat hurrena, Esperantzaren sentimendua da gauzarik ederrena Instagramada hitzela galdetu niri bestela argazki bati erantzuntzion gustoko zuela seinen momentu ergela berriro dantzan sabela Egia da bai maite mindu ok txoratu gaudela. Sentimendu haren bueltan, nire aleginetan, Nen bilen eta asizitzaidan uatzap ezizketan. Ordiziako festetan, izango altzara bertan, Entzu nuena, uste nuena, esan altzuen benetan. Festen aurreko astea, nolako burua astea, dotore jartzen ez inasmatua zena astea. Makillaje trastea, zen desastrea, Zeinen zaiaden tako gainean desfilatzen ikastea. Elduzen bada eguna, nengoen tuntuntuntuna. Taberna hartan zeinen dotore sartu zen laguna. Alako edertasuna, nire printzipek utiuna. Sentitu nuen kilimaura hori xeda maita Urreratu zen oparo, geroz eta bizkorrago, Ez ikusia egin aiean zebilen arraro. Bizpairu pausu gehiago, ta bimetro aurrerago, Anerengana joan zenetan nire ametsa akabo. Zuk egin duzun aukera, gehientsuenen berbera, Ez duzun onbait valoratu nahi nire saiakera, Gutora zaude gainera, oso panpoxa bera, Haren itxura nire barrena baino gehiago ote da. Olatuak dabiltz dantzan, nire malkoen norantzan, polik dute barnean daukadan arantzan. egiten balantzan, jarraituko dut zalantzan, Ni valoratzen dakien norbait aurkitzeko esperantzan ni valoratzen dakien norbait aurkitzeko o esperantzan, esperantzan. Jo errazu nora juaiten ziren so. Soxuria... Idoya sariban aketan herentzungo zen itun mailen bertxo baina hala ere beste behin entzunda irriparre lapurtzen digute ezta. Joa ez. Jo, eh? Neri iritxon zaizkit hizugarriak. Gaurko <tutuako> gortia korro elurraz betia dituzu. Gaurko Amai agirreka aixetan geturritakara Bai, txaldea honda, eskarrek asko Ta zorionak Baitare, eskarrek asko Ede, Ederra da ez da gaztea hoena hotxa telefonotiko estalenean entzutea bertxokantari Bai, sari banaketan ere Nik egin un Arrez, baina herriparre parre baino gehi bai Lekutan gatuko dia Hemen urte batu eta Printze urdinak eta Simuletak bai, segretotela Sabelian, baino Printziak alda laurruti ikasiko gute hau <laughs> egitea. Eta txatze bai ez. Amai agirre, zorionak eta arratxaldeon? Bai, izkerrek asko ta baita eta baita zuile. Hemen eta eme letra larriz. Zer kontatu nahi unan? Bertxo hauen bidez. Bueno, gaia egitean oso oso originala ezta. Baina, bueno, azkenian eh, sorta hartzeko gara ian ze esan amango dituzun Gaian bila ibiltuzea, eta horri ikusi nuen, otze esana, ez, dauka, ez da behar bera historio batean aserako ba, rapilioa eta bukaera daukan sorta bat, da behar bera bueno, izartean e, emeekiko, eta bueno, emakun benganako da honik bat e, azaleratzeko modua, ba, izan enpresa mailan izan bertsoaritzean, izan literaturan, Ba, dauden gabetziak azaleratzeko modua edo bogo eta estilo badintzat. Bertxo idatziak ere izan daitezke ezta, e, aldarrik apenerako tresna? Ba, enig uste eta, bueno, bine oendalasko ez tala, hamen txarztaliozak esaten zuen, ba, behak azkenean kasta ete ikasiztula, eta bertsolaria besteak beste horregatik ere bat zala. Ba, mikrofono bat e, izateak, edo kasu honetan, ba, paper bat girora, jende aurrera kantatzeko modua emango izungidea da eurrean, izan behar dula, ba, zerbait adierazteko bide, zerbait kritikatzeko, zerbait goraipa ez teko reizan itekaraztuka zertan beti txarra izan beharrik. Eta uste dut, barrutik aterazten dianak, edo edo zerresan asortzintzen gaiak ba, emankorra guadiala. Ba, patean, gai hartzale, bertso irakasle, maizago ikusi izan zaikuko amaia, baina idatzi ere gustura egiten duzu tartean tartean artean ez da? Ba, eh, Lasko txiki da beharroa, ba, ez dakit goierrin irakasle bezala nahe eta askotan, ba, bueno, deialdia eskura jasotzeaz gain, ba, besten eskura jartzen ere alegintzen naiz, ordon ez da obligazio morala ez da gutxioek ere sentitzen de dara, baina gogo ere ziakutzen dut, ba, igual gertu sentitzen de dalako, eta badak ere lako horratzean e, zelan daon, ze alegin eta zekrin daon, eta ordun horretik ba, da pizka bate idatzendune beste lagurtian zeharrena ez bertsuak jarri izan lehenago bai behar bada den goragoisio hartzenun baitare norrengan ratatzen zaidanada gerroa da sortzak eitzeko garaian bapateko bertsuak bezela jaitzen zaizkidala. naita zer hobetu, beti ikusten diean idazi ondoren ba este tarte ahondirik hartzen orduan ba askotan artea bezelatsu aurkezten ditut. A suertea yan ondo, eta bestela ba eskritorion gorre da listo. Amaia gazten e, ataldean irusariak sariak irabazi dituzten gazteak hementze 14, 15, 16 urteko neskamutikoak ze zeaulku amaia girreren aldetik e, maili doia eta ekani ez esango zuni eke. Saiket ba ban ezeni horni horkoak emateko, maili ikasle izana ez gainea izango da norbait bertsotan ez palimada futbolian da futbolian ez pala behar balapitan eta bazaia baita zela, e, guztoko badimadote mugen hori, ez tala bide errexea eta galderak egiten aizatenak ere badakizu horren berri jende aurrerako pausua ba, eman nahi badimadote eman dezatela bere bergurua itogabe eta bueno kritikak eta loreak entzun ditatela baina gustor da de segitzeko eta oztopoa edo deixo sas na nabar mentzen denean ba pentsatzeko bitanea merezi du eta dudi gabe bai idazizkoan gozatze baldin badute ba paterako ez ke la kalterikingo oinarria balalan idazizkoa eta gero lagun arte izango saiela bapaterako pausa emanen balen badute ba eskerik asko amaia zure ahulkoengatik eta gaurko arratsaldeonia hotsa gartzeagatik Oso no, escarrega escondos seguin. Maio. Zer gaitik galdu ziren? El Duen maian, bigarren sare irabazi du Amaiagirrek bere bertso sortarekin. Yes, goxoek, bueno, que este teléfono se está olleroso ata. ¿Zu ze horrek kantatuko dituzupare bat bertso sortatik? Bai, sortako leena eta azkena kantatuko dizkizuet. <gülsor> Iru dibili ustuak jolazean Bizitzan ustar garriak aldiran horre eta eme Ala direla pentsatu arren jargaite zen erne Usteak ta nahiak ez du gizartean hain bat Ez jakinen hausardia, enuke egin aiene. Ez tirapatu bereko, jon jone iker ikerne. Egi gordinak eragin ditain bat minta aiene. Amaken induelako munduratu gizasemen. Zenbat emakume dira, agintedunen presari. Zenbat lenik emakume eta gero bertxolari. Zenbat beldurrei iesi, doazen korrik alari. Ta zenbat ezote dira, egiai siltzenari. Segi sortzen naizta izan iraultzatxiki naezai, autokritikan zenzu dunta kanpo kritikeia di, baina uko egin gabe, norbera izateari, baina uko egin gabe, norbera izateari. doia, modan dago doi nua? <risa> Zango da. <risa> hori aukeratu du amaiak irrek ere bai, eta baita doiak ere. Bai. Guztoko? Bai, zakit erosoa da paperak egiteko nahikoa sartzen da eta zakit e, rimak etzaitu madiren doi nuan bezain besta rimaketzen e, e, mugatzen adibidez. Zekit, niri eroso egiten zait hola kantatzea. Akaso hori da erosoa da, bai. Neri ere gara gustatzen zaite, eta adibidez ere batxarri-sarirako doinu eta neurri honetan jarri kontua da, neurri honetan eta galdezka naiz, ez dagoela beste doinurik bertxotan. Eta pena hori da ez da, ba, badirako bestela, ba, neurri berean, hainbat ba, eta hainbat doinu, baina zazpi puntu zortzi-zortziko segidan ez dago beste doinurik guk da kibula bintzat. Eka nolaukazu erronka katalderako, <laughs> hasi doinua asmatzen? Artu gitarra eta venga, eman fuerte. Eta bai, bai, nik uste e, oso doño indartxua dela. E, lau puntu ditu nola baiteko moduko bat egiteko, eta gero azkeneko iruetan indarra hartzen duen doñoa da, eta kolpea ondo bilatu ezkero efektu politxa sorlitxeken doñoa da. Ma Maitasunaren jolasean toma batean bat egin zango duan. Idean, hundi nora gai, gai aukeraketa? Baiz, da hit ageren beste gai batean egin barnitun bertsoak, baina hasi ginen idazten ekaitza biokta konturatu ginen ezegola bertso nahi naigenun guztia sartzeko. Ordun moztu berrizan genun ta ta hola aldatu zan gaia. Ta azkenan ba maitasun harrema bati buruz egin dituen. Askotan ere, eh, esa, eh, hori ere gertatzen ez da, eh, bertsoek Bertzoek eurek eramaten zaituztela. Beraien bidetik, zuk uste baduzu Baina asten zara idazten Eta bukatzen duzu ustez Etzen nuen e, toki batean Eta bestetik, oso ez da, Prozesua, ez da, bertsoen prozesua e, Behar bada Galetu beharko genieke e, Ekan eta Maidiri ez da, ba zenbat denbora mailek pixka bat, ega zaldudu e, Lehen bizi eskema moduko bat egiten duela Zenbat bertso, bertso bakoitzean Gutxi asko zer esan, ez, e, gaia nola garatu Eta ByIdoiarekin ba, ere alatsu ez. E, idoiarenak e, gertuagotik e, bizi ahal izan ditut eta igual bera kontatuko du baina hasi eta buka ilabete pasa joan zaigu. Ezagitz nahi soritzen. Baino horiz lenda bizi bai ideia zaparra da ateratzen genuen ezta e, ikasten dena ez ze ideiak atera eta gehien asko gero erabilik ez direnak baina ideiak atera, neurritu buka atera, herrimak atera, herrimaz aparra da sekularabilitate duten herrimak e vuelta aurrera atzera zuzenduk, hau gaizke dago une gestu zentsurik. Idoiaren ezaugarritako bat izandateke lana eginduela hit egokiaren bila, hau da egin dezaket braustakoan bertso bat Baina gero bertxorrek askotan baditu buelta bat eta bi buelta. E, akaso hemen lehenen jarridan jarri den hitzau baino egokiago bat egon itekelako. Talana hitz horren bila egiten delako. Bai doia? hobetze e, horren e, premian edo guztuan edo plazerrean egiten du batek lana? Bai, nik behintzat. Ez dakit, beti berdin idaztea, ez ba, dakit, uste dut, zerbait gehio bilatu behar dela, ba... Gutxika-gutxika zerbait berreik ikasteko baita ere. E, betiko bertxolarien moldean ez dago galdetu beharrik ere, beti bukaeratik aztetala. Bai. <laughs> Ekainala ere, batzutan, goitiko erasteko tentazioa, bukaera onorren bilata, onorren bilata, bueno, astean, iho. Ez? Bo, batzutan, bai. Pazientzi pixkaz behar da, ez? Bukaera hon bat e, e, topatu eta harrapatzeko. Bai. Bai, ez da pixkat ausesunatuta gau mai horrekin. <laughs> Bukaera ondoto batu eta ziurtasun hori badaukagunean, hor bueno, orduan lasai itik bera. Ala, erenik uste, e, iruren bertsoz hortetan, bukairak indartsoak dira, baina bertsoba perak direnez, eta denbora izan duten ez idazteko, goragoko puntuetan ere badagoela karga, eh? eta izan behar duela bainera, uhum. E datzizko bertsoak. Horri ez diot begiratu, idoiak zejarri duen, A kaskabarra. <risa> da kaskabar egun bat izango zen acaso, da leio ti ara. Nik gustatzen ez kitatera duela. Eh, ideia zer, herren edo zer gehien kostatzen zaizuna? Ba, ziurrenik ateratzea gaia amariri bezala, baina gero nola aldatu nun gaia ira bat, ba, ez dakit hauetan zer, ze kostatu zaian gehien. Izenburu erreixgartzen diozu. Nik askotan egiten dut nere burari begirako galderak. Ba, lehen asko, lehen edoin Gipuzen batein ezkero, ba bueno, ba kostatzen zaidalako e, naidedan izenburu horrekin e, topatza pentsa, sekulako lana egiten du Gipuin bati dazteko bertso sorta oso bat idazteko eta edo pentsatzen ke, bueno, ba izenburuk ere balio dezake, Baino, ez dakit, e, polite izaten da ere jak asmatzea zer jarri. Bai, eta gainera gero izenburua da irakurleak irakurtzen duen dengoa. Aurkezpena ez Bai, horrek e. erakarri egingo du edo esango dugu ez dut irakurrean. Eta uh -huh. ezakit ni izan buruarekin bai bilintzela denbora bat bueltak bai ematen eta hola. Ta ez dakit azkenean hori otuzitzaidan eta hori jarri nun, baina bai, bai eman izken bueltan. Kantatzeko prest? Eee, zintu kantatzeko. Oh, <laughs> aurrea Bere ondoan gertatu ala iteke zertxarrik pozaren pozes ez bada ezin dut egin negarrik zenbat sentide zaketen bia otala obelarrik Egun bakoitzeko gau bat pasatzen dugu hitzarrik ilargiaren argitan bera eta bakarrik musukatzen nauenean goshotatu shamarik egan egiteko ez dut joria izan beharrik. <coughs> Naizasieran zen musulaztan taragi, bera Jupiterni Venus, biha meslari, baina ilusio guztiak, Aldatu ziren aspaldi. Gure planetan lertu diren ez trumoi Orain eguzkiz isteman ez da printzarik nabari. Denborarekin ez alda arremana ostenari. Merkurioa geitsi zaio, gure termometroari. Baina zein da izi june, astu jatorria, gaurren atzaio latzo, bezainera kargarria. Na ja beste espain batzuen irria kora pillo itogarriz bete zaigulokarria nire zelaitikan pora begira denez iarria Gureak izan dezake etorkizun bi hurria, Nik lore bat maite badut, Taberak u da berria. <coughs> Une oroko zalantza, Eta zeloak tarteko, Hemen nago ez laraina, ez lore ez termometro. Bigorputzen zat geiegi, direne ziru sonieko, bakoitza bere aldetik, egongo gara obeto. Itsezko zubirik ere, ez dugu dagoeneko, baina bere kontra ez dute zertxarrik esateko, haitzakia eman baitit, bertso hauek idazteko. Haitzakia eman baitit, bertso hauek idazteko. Itzalekin jolasten, neu izaten saiatzen Ero amargozten, nire zintasun denak Einda berriz kantatzen, egun sentia bilau sentitzen. Idoia, iturri dira kantuak e, letrak entzun, ausnartu, barneratu eta hor, nunbait gordeta alako batean ere haietatik ikasita zureak kanporatzeko. Asko fijatzen zara, kantuen letretan? Bai, normalean, bai, eta zaki, gustatzen zaizkidan hitzak, ideiak, edo saldiak eta... Geratzen naiz haiekin eta apuntatzen ditut eta gero askotan erabiltzen biltzen ditut ba bertzentzat eta testozentzat oia kanari zerbait inkajatzen duna ba gora goratzen naiz horrekin ta era biltzen dut Ekei mai asko irakurtzen dezue? Eh? Ba duzu irakurtzen dezuen hortatik edo entzuten dezuen hortatik halako gabernotxo batean apuntatu ta bai eh? Ez. Ez? <risa> Gu bagainoen oitra eta badegoa iturak aiz. bat, eta gustoko esaldiak eta apuntatzen ditut. Eta askotan izaten dira, geroran ereak izango direen ba, esaldian inspirazio. Irakurlea bai, irakurtzalea. Bai. Haber, liburu batea aukiratzeko tan, gure entzule gaztei gomendioa, azkenetako bat guztola irakurri da Ba, oraiz. Ba... Azken aldiontan harina zirakurtzen Harry Potterren liburu baina lehenago kursebuka eran izi duta midalitako liburu batzuk, boa, oso onak. Adileze, daztu idu izan buruak? Ba, batzen La hija de la Noche, eta bestu El Principe de la Niebla. Borxe, bat, Josebi, La hija de la Noche eta El Principe de la Niebla, mai irakurtzalea bai? Bai, no, no. da onerako. <laughs> Apuntatzeko biturari bai? Bai, normalen bai, baina abestitati gehi. liburutati baina. Bertxoari ze, ze txoko ingo diozue do egiten diozue zuen egunerokoan? Idazten jarraituko dezue. E, ez dakit, urrengo lehiaketarako pentsatzen edo lehiaketarik ez padago ere, bueno ba, e, buruari bultapare bat eman da idatzi. Bai, ez dauden bera ikale, Ba, ez. <girrisa> Estresatuta bizi gara gazteok <girrisa> Urrengoa noizko? Idazne jarra jo garko dezu, <girrisa> Bai Mi lehiak edo bat Urrena noiz elkartuko gara seinale Beste sari bat irabazi bat zideula <girrisa> Ta saririk ira bat ere Gaitz hemengoateak bateak bere gara En sangenion, maire ere bai zabalidoela eta bida Joan tokitik, goto kitik berriro. Bai, bai, nik <risa> Lena go esan diet, estela urtebete pasako beraietakoren bat eta nikuste bat baino gehiago berriz hemen exaria aurretik. Esan laguna. Ingurukoek ze saten dute? Hau da, eh zuen 14, 15, 16 urteko lagunek badakiteola bertxota nabilda, bertxosariak irabaziz eta jakitzen dute? Bai, da ze saten dute. Bu, ba Ba, ez dute ezberre zerik esaten. Ba, serien bat iratzen daren oso no ongi ta aurrera. Ez dute ezberre zerik esaten. Mhm. Uh -huh. dira jakitera? Eh, nire hurbil-hurbileenak Jakitera da ulertzea edo ezertan zabiltzoten da. Bai, ez dute ulertzen bertzelaritza zerden guretzan ikuste. eta ez dakit esate dizute zorionak, baino zuk benetan sentitu duzuna ez ut ulertzen. Ez, ez direlako inoiz bertxotan ibili o ez dakit? Hortara ninduan gehiago gaitze, bertxoa zer den bai, bertxoa zer den bai, baina, bueno, ba, hartu eta zure e, afizio modura, zure denbora liurretik, e, zure bakardadean lanketa horri eskaini, ez azkenean, e, alegin bada, esfortzu bada, bakarka egiten dena, e, denbora eskatzen duena... E, Adin honetan, behual ba, ez da oso ulergarria ez. E, bueno, e, kalean, futbolean ibili ordez, hori ere egiten duzue. Eh? Ba, ba, ez dakit, beste zerbait denbora eskaini ordez, etzan aria dibidez, bajarri buruari buru ari Eta horrekin gozatzea? Bai, oso urbileko izan ezean e, asko kezute ulertzen ez. E, nola gertadakibuken hain betegarri ez. E, azken batean, e, bertsoak ere asko duerako bakarreko alegin jortatik ez, asko irakurri behar da, eta bakarrean isiltasunean egiten da, e, idatzi egin behar izaten da, bertso eskolan ba, be, lagun artean aritzen gara, baino askok adibidez ez dute ulertzen entrenatzen, joan behar dut. E, entrenatu zertan, ez? E, Bertsotan aritzeari ere guk entrenatu esaten diogu, ez? Piskabate jarri ba harindu, errimategia zabaldu, eta egia da bai, e, oso urbileko izanezean ezean, ba, askok ez dute ulertzen, ez? Bertsoarekiko laukagun, ba, maitasun hori. Ez dakit zerbait zintzile geltz, zerbait gehiago galdetu do tira egineko zenekien irukote honi? Bai, galdera bat egine egea ea, erantzuten asmatzen duten. Zenbat silaba ditu zortziko txiki batek? Bai, zortziko txiki batek zenbat silaba ditu? Horrekak aso gehiago du matematikak ikesta. <risa> <risa> Berrogeita mabi. Berrogeita ikusi ze azkarra den gure ekain. Berrogeita mabi silaba baditu. Eta zortziko handiak? Iruro gehiitamabi? Iruro gehiitamabi Oanekein zuk egin berari galdera berzen bat pasatu duen Galderaren erantzuna berak pentsatzeko karago Galdera pentsatuta zekarren erantzuna ere prest bada ezpada ere Auskal noiz eta zin momentu okeratu duen Galdera horri puera pultapare pare emateko zegin hundik atera ezun gara ba, Tarteka burua joa leikten <laughs> kem bururatzen bazaizu burua joaten den horietako galderaren batekaitzi aberra rapatzen duzunek kantua bukatu bitartean eh Tamen tu batem katuta bakari boda oda estutu mutila <gülüyor> No es irabaseen urazkeneko bertso saria No es irabase Bai Ba duela iglabete inguru basarri saria Esta <gülüyor> <gülüyor> Soetan Baina Bueno, irukotea udan zehar elkartu da Altxasun elkartu zarete e, Laurok e, Asmoarekin jarratuko dezue Politxia ederra delako Nik gertutik bizizdet Zugandik ezagututak aiz Eta uste oso ederra dela egiten dezuenan Lauron artean Neretzat e, ikaragarrizko oparia izan da e, Azken batean e, Ba ustalean Ba patean, ez, aritu gara Oso ez bereina da E, elkarri irantzuten e, aritu behar izan dute, puntu irantzuten ariketa ezberdina egi irantzuten eta oso oso giro ederra sortu da gure artean eta ikaragarri ondo pasatzeaz gain ba dute e, asko ikasi dugula bai beraiek eta bainik eta ederra litzateke ba, aldugunetan ba, elkartzeko modua egitea beraiek adosten baldin badute egun bat, ni oso oso joango naiz. beraiek entzutera eta beraiek laguntzera Altsasutik etorri dira, idoia granizo eta ekain alegre mila mila esker, eta segi hola, eta abeasein diketorri da maia egiztaran. Behon daizu hiruroi behon eta eskerrik asko. Segi, lanean, segi gozatzen, segi disfrutatzen bate zer eta segi, e, bertsobidez, inguruko zer pentsatua ematen eta irriparreak sortzen. Gaitz, eskerrik asko. Eskerrik asko gazte bai. gando ograduatekeitzagur esateko eh astebete eskasta astebete erdi bidertzanekin iruñean asko gozatu genuela aktu biozia in jauregian eh oiergian Asier Sarasola eta Bidertzean gozatu genuen. Asko, e, Bidertzean taldea aspalitik ezaguna dugu eta oso guztoko taldea baina ikara gustatu zitzaigun e, OIR-ek eta Asier da, esta? Asier Sarasolak e, zeinongi irakurri zituzten olerkiak, ze deklamazio ze sakontasun e, egiesan e, unkitutat eran nintzen, eman alditik. Eta saiatuko gara, ea irratira etortzen diren e, oier eta sier sara zola eta ja, beste gunen baten ere bidertzenekoak hemen izaten ditugu gure inguruan. Batzuetan prosari heltzen diogu, beste batzuetan gaur bezala xe bertxolaritzari e, deklamazioare gai ederra izketarako antzerkia. Bekietan Bidertzeanen doni norrez diskotik aukeratu dugun kantua agur esateko, atzo kantua Erua, atzo, bueno, Bide batez edozen izan daitekelakoa itzakia ederra laskautxik txikiri besarka da musu hondibat emateko, ba gaur kua ere bai Bidertzeanen Zerroa leheltu zitzaidan Atzukoan zubelian Ispilua hurrean azal simurrak zenbatzen aritzen zen gizon txiki handi horri musua handi handi bat Atzukoan zubelian atzuko, atzuko. Eta kicho Eta kicho Irugote kicho <laughs> Esan agur zu <zuek>, saioari <laughs> <risa> <risa> <risa> <risa> Datorren astean gehiago, izan zorion txua, ondo pasa, tamo xipotoloa na, datorrenen gehiago. Aho, agur esateko, hau xe, atzo kantua. Otsian Irizar bat Lertu zitzaidan Artzo Xabelian Amec egin zel Gorbutza Artzo Kiss around to sit there I'm too gone to rely I met a eruwa ato espanietan loratu ten